Prăbușirea casei Usher De Edgar Allan Poe Vreme de o zi întreagă, zi tăcută și posomărâtă de toamnă, În care norii grei atârnau apăsători din cer, Străbătusem singur, călare, un ținut grozav de trist, Până ce m-am găsit într-un târziu, când se lăsau umbrele în înserării, dinaintea melancolicei case așăr. Nu știu de ce, dar de la cea din privire pe care am aruncat-o asupra clădirii, o jale de nesuferit împătrunse în suflet. Am spus o jale de nesuferit, fiindcă în starea mea nu intra nimic din acel sentiment mai plăcut, poetic oarecum, și de care sufletul nostru e cuprins chiar și în fața celor mai cumplite icoane ale dezolării și ale groazei. Am contemplat priveliștea din fața mea și numai la vederea casei, a contururilor în care mi se înfățișa acel domeniu, Cu zidurile lui bătute de vânturi, cu ferestrele asemenea unor orbite goale, Cu tufele rare de rogoz, cu cele câteva trunchiuri de copaci cărunți și gârbovi, M-a năpădit o sfârșală fără margini, pe care n-aș putea să o compar mai bine Cu o altă senzație pământească decât cu... Visul de-apoi al celui care se trezește din beția de opiu, cu amara regăsire în viața de toate zilele, cu hâda și treptata cădere a vălului. Era un fior de gheață, o scufundare, o dureroasă strângere strângerea inimii, o întristare fără leacamințe pe care nici un imbold al închipuirii dar mai fi putut-o îndemna spre măreție. Ce să fi fost, toare? Mă opri locului să mă gândesc. Ce să fi fost acel ceva care mă tulborea până într atât numai la simpla vedere a casei ășor. Era un mister cu totul de nepătruns și nu izbuteam să mă dezbar de întunecatele închipuiri ce mă pe când îmi puneam întrebare. Și m-am văzut silit să mă opresc la acest răspuns, care nu mă mulțumea cât uși de puțin, că, fără îndoială, există anumite îmbinări între lucrurile cele mai simple și obișnuite și care, au puterea să ne miște în acest fel, dar că, cercetând aceste puteri, aflăm pricini ce depășesc cunoștințele noastre. Mă gândeam că s-ar fi putut ca o schimbare nesemnată în rânduirea amănuntelor ce -al o priveliștea sau decorul să fie de ajuns pentru a schimba sau chiar a zădărnici puterea lor de a ne confunda în tristețe. Stăpânit de aceste gânduri. Mi-am îndreptat calul spre manurile răpoase ale unui negru și lugubru herășteu, care și așternea neclintitul său luciu în fața locuinței, și, cu un fior și mai pătrunzător, am privit în unde la icoana răsturnată și înmulțită a trestiilor cenușii, la copacii trunchiați și fantomatici, și la serestrele asemănătoare cu niște ochi fără priviri. Și totuși, tocmai în acest lăcaș al tristeții, Aveam acum de gând să fac un popas de câteva săptămâni. Roderick Escher, proprietarul ei, fusese unul dintre voioșii mei prieteni din copilărie, ani mulți cu însă de la ultima noastră întâlnire. O scrisoare însă de curând pe departatele mele meleaguri, o scrisoare din partea lui, al cărei cuprins, alarman și stăruitor, nu îngăduia găduia alt răspuns din parte decât să mă duc eu însumi la fața locului. Manuscrisul vedea. O complită frământare nervoasă. Prietenul mi se plângea de o nepraznică boală trupului, de o turburare mentală ce l-a păsa și de o dorință arzătoare de a mă vedea ca pe cel mai bun și într singurul său prieten, cu speranța că bucuria de a mă revedea îi va alina oarecum suferințele. Dar ferul, cum toate acestea și multe altele încă erau spuse, acel strigă din adâncul inimii ce însoțea rugămintea. Nu mi îngăduia nici o clipă de șovăială și de aceea m-am supus fără zăbavă chemării lui, pe care o găseam foarte ciudată totuși. Deși copii fiind fusesem legați între noi, știam prea puține lucruri despre prietenul meu. Era în obiceiul lui să fie întotdeauna din calea afară de reținut. Știam de altfel că din noaptea timpurilor... Străvechea lui familie se făcuse cunoscută prin firea ei deosebit de simțitoare, care de-a lungul veacurilor își dovedise măiestria în opere de înaltă artă și se manifestase, dintr-un început, prin repetate fapte de milostenie, pornite dintr-o mărinimie darnică și discretă, și totodată printr-o pătimașă înclinare spre misterele întortocheate mai degrabă decât spre frumusețile ortodoxe și limpezi ale științei muzicale. Luasem cunoștință și de faptul, vrednic de luare aminte, că din trunchiul familiei Usher, cu toată vechea ei slavă, n-a crescut niciodată vreo ramură trainică. Întreg neamul lor, cu alte cuvinte, nu are alt fel de coborător decât în linie dreaptă. Rămăsese așa întotdeauna, afară doar de câteva neînsemnate și trecătoare abateri. Poate că tocmai această lipsă, îmi ziceam eu ținând seama de potrivirea desăvârșită dintre înfățișarea acelor locuri și binecunoscutul fel de a fi al celor din familia ășor și gândindu-mă totodată și la înrăurirea pe care, de-a lungul unui șir de veacuri, ar fi putut-o avea una asupra celelalte. Poate că, tocmai această lipsa a unei ramuri lăturalnice, patrimonul și numele trecând fără abatere numai din tată în fiu, să fi dus într-un sfârșit la contopirea acestor două, așa încât, Titrul a schimbat numele de la obârșie al domeniului în ciudata și îndoienlica denumire de Casa Asher, denumire folosită de țăranii din partea locului, cuprinzând în alor minte atât familia cât și locuința ei. Am spus că singura urmare a încercării mele, oarecum copilărești de -a mă uita în heleșteu, a fost că mi-a întărit și mai mult ciudata mea în presie din tâi. După câte socot, nu pot pune la îndoială că tocmai conștiința rapidei creșterea stării mele de tulburare superstițioasă, de ce oare n-aș numi așa, era pricina întățirii acestei tulburări. Aceasta este, și o știam de mult, legea de neînțeles a tuturor sentimentelor a căror temelie este groaza. Și se prea poate că, numai fiindcă îmi desprinsesem Privirile de la icoana din lac a locuinței spre a mi le arunca asupra clădirii însăși mi-a încolțit în minte o idee stranie, o idee într-adevăr atât de caragheasă încât dacă vorbesc de ea e doar ca să arăt cât de puternice și de vie erau senzațiile ce mă apăsau. Închipuirea mea fusese strânită până într-atât că ajunsesem să cred într-adevăr că în împrejurul casei și împrejurul întregului domeniu pluteau atmosferă proprie lor, și vecinătății lor apropiate, o atmosferă cu totul străină de aerul cerului, dar care parcă se ridica din arbori gârboviți și din zidurile cenușii și din heleșteul tăcut, un abur pestilențial, vrăjit și funebru, greoi, nedezlușit și plumburiu. Izgonindu-mi din minte ceea ce nu putea fi decât vis, am cercetat mai de-aproape adevărata înfățișare a clădirii. Trăsătura cea mai de seamă părea să fie vechime ei, care întrecea orice măsură. Veacurile o decoloraseră aproape cu totul. Un mucegai mărunt o acoperea în întregime pe din afară, tapisându- o de sub acoperiș ca un țesut subțire de broderie migăloasă. Cu toate acestea, nicăieri nu se vedea vreo stricăciune mai neobișnuită. Nu se surpase nicio o părticică a și era parcă o ciudată nepotrivire între această desăvârșită a părților alcătuitoare și starea pietrelor luate una de una. În faptul acesta era ceva care mă ducea cu gândul la cele vechi tăblii de lemn îndelung lăsate să putrezească în vreo uitată, fără nicio atingere cu suflul aerului din afară și care... Își păstrau totuși o înșelătoare trăinicie. În ciuda acestor semne de adâncă părăginire, clădirea nu părea șubredă. Poate că ochiul unui cercetător atent ar fi putut descoperi o crăpătură abia vizibilă care, pornind de sub acoperișul fațadei, își croia drum în zigzag în josul zidului, până ce se pierdea în apele triste ale mlaștinii. Fără a pierde din vedere aceste mănunte, m-am îndreptat călare pe o alee scurtă ce ducea spre casă. Un servitor îmi lua calul și am intrat sub bolțile gotice ale sălii. Un valet în pas siptil mi-o luase înainte și mă a în tăcere printr-un șir de coridoare întunecoase și întortocheate spre camera de lucru a stăpânului. Nu știu de ce, dar multe dintre lucrurile întâlnite pe acest parcurs n-au făcut decât să întărească sentimentele nedezlușite de care am mai vorbit. Desigur, obiectele din jurul meu și stucaturile de pe tavane și sumbrele tapiserii de pe pereți și podelele negre ca abanosul și fantasticile trofee armoriale ce zornăiau la trecerea mea cu pași mare, toate erau priveliși cu care mă obișnuisem încă din copilărie și cu, cu toate că recunoșteam fără preget cât erau de familiare acestea, mă minunam totuși cât de neașteptate erau închipuirile pe care le trezeau în mine niște imagini atât de obișnuite. Am întâlnit pe una dintre scări, pe medicul familiei. Chipul lui, gândi eu, poartă pecetea unei viclenii josnice îmbinată cu stupoare, îmi strânse mâna cu emoție și-și văzut de drum. Apoi valetul deschise o ușă și mă găsi în fața stăpânului său. Camera în care mă aflam era foarte spațioasă și înaltă. Ferestrele erau lungi, înguste și ascuțite și așezate la o atât de mare depărtare de negrele podele de stejar, că ar fi fost cu neputință să ajung la ele. Raze plăpânde de lumină roșiatică pătrundeau prin ochiurile zebrelite astfel încât obiectele mai mari din încăpere puteau fi les de văzute. Privirea însă se străduia să să ajungă până la colțurile depărtate ale odăi sau în adânciturile tavanului boltit și sculptat. Draperii întunecate atârnau pe pereți. Mobilierul era peste măsură de bogat, a nevoie de folosit foarte vechi și hodorogit. Un mare număr de hârțuage și de instrumente muzicale zăceau împrăștiate pe jos fără să... Izbutească însă a dat viață de corului. Simțeam că respir o atmosferă încărcată de tristețe. O jalea dâncă, amară și de nelecuit, plutea în aerul acela care învăluia totul și pătrundea pretutinde. Când intrai, oșor se ridică de pe divanul pe care stătuse lungit și mă privi cu o căldură și însuflețire ce cuprindeau acesta a fost primul meu gând, o exagerată cordialitate, prea mult din bunăvoința covincioasă și obligatorie a unui om de lume plictisit. Dar a fost de ajuns să arunc o privire asupra chipului său ca să mă încredințez de desăvârșita lui sinceritate. Ne așezăm și timp de câteva clipe în care nu rosti niciun cuvânt, m-am uitat la el cu o amestecată cu spaimă. Desigur, niciodată un om nu se schimbase atât de cumplit și într-un răstimp atât de scurt ca Roderic Asher. Era de necrezut. Cu greu am izbutit să recunosc în palida făptură din fața mea pe tovarășul din prima mea copilărie. Și totuși, figura lui atât de caracteristică a fost întotdeauna vrednică de luare aminte. Mai întâi... Culoarea cadaverii ca feței, apoi ochi mari, strevezi și fără seamă de luminoși, buzele cam subțiri, foarte pale, dar minunat de frumos arcuite, un nas subțirel și coroia de tip ebraic, dar cu din calea afară de dilatate pentru o astfel de croiare, și bărbia fin rotunjită, dar care, prin lipsa ei de proeminență, trăda, Slăbiciune sufletească. În sfârșit, părul mai molat și mai subțire decât firul de paianjen și toate aceste trăsături, adăugate la o nemaipomenită amploare a frunții, alcătuiau o înfățișare de neuitat. Dar acum, prin simpla accentuare a caracteristicilor dominante ale trăsăturilor feței și a expresiei sale obișnuite, a atât de schimbat că mă îndoiam cu cine nu mai vorbesc. În clipa de față, paloarea de strigoia, ca și suprafireasca strălucirea ochilor mă cutremurau și mă îngrozeau mai presus de orice. Și mai era și părul mătăsos pe care îl lăsase să crească în toată voia și cum acest caier sălbatic plutea în jurul feței, nu izbuteam oricât m-aș fi străduit să găsesc în năzrăvana lui expresie ceva simplu și omenesc. Ceea ce mai izbit mai întâi în purtările prietenului meu a fost o lipsă de șir și de legătură, o destrămare. Și am găsit foarte curând că aceasta provenea dintr-o sforțare necontenită, dar slabă și fără rost, de a-și stăpâni un neastâmpăr firesc, o frământare nervoasă nemaipomenită. La drept vorbind fusesem pregătit și mă așteptam la ceva de acest fel, nu numai din scrisoarea lui, dar și din amintirea unor de ale sale din copilărie, precum și prin părerea la care ajunsesem pe ciudatei sale al trupești și a felului său de -a fi. În mișcările lui se arăta rând pe rând vioi și molatic. Glasul îi suna tremurător și nehotărât când spiritul vieții părea că îl părăsise cu totul. Dar trecea cu repeziciune la acea concizie plină de energie, la acea vorbire abruptă, cumpănită, răspicată și cavernoasă, la rosirea grea și guturală, ritmică și desvârșit de bine modulată a bețivilor fără de leac și a celor mai nărăviți fumători de opiu când sunt în toiul beției lor. Tocmai în acest fel mi-a vorbit de scopul venirii mele, de arzătoarea lui dorință de a mă vedea și de alinarea pe care o aștepta de la mine. Îndelete îmi dădu unele de destul de lungi despre felul cum înțelegea el natura bolii de care suferea. Spunea că e vorba de un rău născut, un rău moștenit, căruia nu trăgea nădejde să-i găsească leac, o simplă boală de nervi și egrăbiri să adauge, care, fără îndoială, avea să-i treacă în curând. Se manifesta printr-o mulțime de senzații cât uși de puțin firești. Dintre ele, pe când le descria cu deamănuntul, au fost unele care m-au interesat și m-au îngrozit. Pe semne că și termenii folosiți, precum și felul său de a povesti, precum aici. Suferea cumplit de o ascuțire bolnăvicioasă a simțurilor. Nu putea să mănânce decât hrana cea mai simplă și sărbă, dar nu putea să poarte decât veșminte croite din anumite țesături, miraza florilor, râne de deosebire. Cea mai slabă lumină îi supăra ochii și, afară de unele sunete, adică de ale instrumentelor muzicale cu strune, toate celelalte îl umpleau de groază.